بعض زقائده ketika hi manhaj as-salf tukazumzia maneno ya Sheikhul Islam asy-Syekh Ibn Taymiyyah Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimatullahi alayh naam ambopakuwa ilikoyazunguzunguzumzia kuhusiana na qaida darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih kuzui kutangulizwa mbele ya kutafuta ayo faida maslaha mafsada huzuiwa kabla hujaanza kushughulika kutafuta faida <coughs> kisha tukataja kadhalika kaida Kuwa ahkam za usulu usulu din na furu'u din kabla haijatolewa lazima yatimie masharti ashurut naam zipatikane kamil wakadhalika mawani vyenye kuzuia huku kupatikana zikosekane mambo mawili haya yakitimia hapo ndipo hukumu yatolewa juu ya jambo ima upande wa mambo ambako ni usul katika dini naam usul kama vile naam hukumu juu ya jambo kuwa ni kufru au ni shirk au kuhusiana na mwenye kuangukia ni kafir au ni mushrik na jambo kabla hujali kuwa ni bida au mwenye kuangukia kama kuwa ni mubtadi lazima masharti yatimie na mawani zi kosekani taib a wakadhalika katika upande wa furu furuuddin yani ibadat ambazo watu wafanya kabla hujasema halal au haram aywa au au, au makruh au mustahab aywa mandub lazima masharti yapatikane <coughs> tukataja kadhalika <coughs> kuwa kuna mambo mawili lazima yajumuike au misingi miwili adhim lazima zitimie kabla ya kutolea hukumu katika usul <coughs> kabla ya kusema kuwa kitu fulani ni kufrun au bida, au kadha lazima ije dalili ya Qur'an na Sunnah kuitaja kitu hicho au jambo hilo hukumu yake Trajib? kisha wamwelekea alie angukia au aliyefanya hilo jambo yeye itatakiwa kadhalika masharti na mawani ziwe nzenye kutimia kwa masharti zimetimia na mawani zimekosekana hapo ndipo atahukumiwa wa ila fala na tukataja kuwa hayo ya wanachuoni na maqadi wanachuoni ambu kuwa wamebobea na wana wanawara katika dini waifahamu dini kwa uzuri na wametoa juhudi zao katika kubainisha haki na kuelekeza umma ndio kuwa arejelewa kutoa hukumu wa ila watu wa kawaida si sehemu ya kutoa hukumu maana hawana mizani sahihi ya kufanya vile hawajui kupima vipimo vya kisheria watatoa hukumu kumbe ni kinyume na mradi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> kuna nukta nilifanya muhtas, husianana qaida yane ambapo tulichukua دار المفاسد مقدم على جلب المصالح زيكو درجات كذا زيكو درجات كذا المصالح والمفاسد اما انت تارب او تتزاحم ايوه المصالح والمفاسد ملخص يا لا يوت امكو وشغل الاسلام اللي زغومزيا لا ما mukhtasari nukta hizi maslahi na mafasid. aiywa imma an zenye kugongana tsaib yani mojawapo ndicho ambacho kuwa chatakiwa ki, kishughulikiwe hii ni taarad wa ima anatazaham au zote zipatikane wakati mmoja katika hali moja haiwezekani kushughulikia moja duna pasina nyingine zime kusanyikana zimeingiliana uwezuka acha moja pasina nyingine hali mbili hizi imma taarud zigongane uone ipi ambayo utatanguliza au zikusanyikane ziingiliane ambapo kwa huna namna naam aha au tazaham. taib hapa kuna hotwat hapa kuna khutu wat ambazo kuwa uh, ma yafutu min almasalih au ma yahsul mafasid kuna khutu ambazo kuwa mtu atakiwa apite au afanye kama hali mbili hizi zitotokea ya kwanza ambayo kwa ni kaida yukaddamu arjahul maslahatayn yukaddamu arjahul maslahatayn itakuwa ni maslaha mbili zimekutana nam zikagongana wakati mmoja hapa yukaddamu arjahul maslahatayn mtalan maslah ya kudiriki sala katika jamaa na maslah ya mtu aiywa kupiga miswaki na kufanya tatle katika wudhu aiywa mawili haya ima aje awi swala katika jamaa ya mwisho na imam ayo, au utakbira ya kwanza na imam au maslaha yake kuitengeza udhu yake apige na mswaki aoshe mara tatu viungo ambapo kwaweza kuosha mara moja na kuhofia kuwa huenda rakai ikampita akacha, mswaki sivyo maslaha mbili hapa tukaddamu arja hul kilichokuwa mzito katika mizando cha nayo ni kupata sala ya ya jamaa sivyo? kana kwamba hapa ni kitu fardh imegongana na mustahab. Tayeb, fardh moja kwa moja unatanguliza. Aha. Wakadhalika yurtakabu adnal Kinyume chake, vikikutana mafsada mbili. Mafsada mbili zimegongana katika wakati mmoja. Aywa yurtakabu adnal mafsadatain. Mafsada iliyokuwa ndogo utafanya ili kujepusha ile kubwa. Yamekutana mambo mawili, moja ndogo, moja kubwa, zote mbili mafsada. Aiyo? Hapo uta utajibidisha ile ndogo ndo uifanye, ile kubwa uepuke. Maana ikiyezekanuka ukajiepusha yote mawili. Mfano wake. Eh. <coughs> Mfano? Ah. mmhm Ừ. Ah. Một cái thế này. Em còn gạo đó. tiari. E, ima imam mumu, mum moyongombe wenyewe mkatoe 1050 au 30 au mtumbukie kule kwenye shimo. Shona kama vile. Taib. Mathalan wao umefunga. Eh somni fardhu au sunna umefunga. Kisha ukawapita yapita ukasikia sauti e, ya mtu aliyetaka msaada au kolewe. Afanyaje? Ana Anafanyaje? Ana ndani ya maji, mikono tayari, ashachoka. Aiyo. Hapa una mambo mawili. Ima uhifadhi siyamu yako? Aiyo. Umwachia kaenda zake? Maisha ipotee au uharibu saumu yako kwa ajili ya kuweza kumokoa yule? Pengine utakunywa maji, aiyo, katika kule kuingia kujitosa katika maji, sivyo? Ausa una mafsada mbili hapa. Mafsada ndogo lazima ufanye ili kubwa iepuke. Ndogo ni ufungue. Taib ili kubwa isitukie. Nayo ni kokua nafsi isije ka Taib dar'ul uh, yurtakabu adnal mafsadatayn mafsada bin. Manake hapo ni mawili yamekutana katika wakati mmoja. Moja lazima ifanyike. Moja lazima ifanyike. Mtu mwenye faka hii, aona ile ndogo nipi kwa haraka. Taib نعم اكي ي push ile kubwa isi isitokee faib Mhm kedalika daru al mafsada muqaddam ala jalbil maslaha ida tasawaya na'am daru al mafsada muqaddam ala jalbil maslaha ida tasawaya daraja mafsada mbili hasa hapa ni daraja ya tatu mafsada na maslaha aiywa zimekutana lakini hapa zalingana zinalingana katika katika daraja maslaha aiywa daraja yake sawa na daraja ya mafsada hapa mafsada ndipo itatangulizwa kuzuiwa utaacha maslaha iku ikupite Toib, mafsada utaishughulikia endapo in, in, ziko katika daraja moja zimetoshana katika mizani hapo utashughulikia mafsada kuizuia <coughs> kisha daraja nyingine wayudra ul mafsada اذا tarajjahat ala al maslaha kadhalika yudra al mafsada Huzuiwa na huepushwa mafsada endapo ndicho nzito katika mizani zaidi ya ya maslaha daraja nyingine daraja ta, ya nne, yudra al-mafsada mafsada, mafsada itakuwa yenye kuzuiwa idha tarajahat ala al-maslaha ndapokuwa itakuwa ni nzito katika mizani kuliko maslaha daraja ambayo mtangulia ni kuwa zimelingana hapo moja kwa moja mafsada ita zuiwa wakadhalika katika daraja hii ambayo kuwa mafsada imekuwa ni nzito katika mizani itakuwa ni yenye kuepukishwa na mصلaha ipite Yachwe <coughs> taib ha yudra'ul mafsada itha tarajjahat ala al maslaha mafsadan zito kabisa kuliko mafsada maslaha hapo moja kwa moja mafsada ndicho kitakachozuiwa kisitokee okay. yudra'ul mafsada itha tarajjahat يبقى ان نزته ايوه على المصلحه يس يا يطانو ويقدم المصلحه اذا ترجحت وكثرت على المفصله يقدم المصلحه اذا ترجحت وكثرت على المفصله ni kuwa hapa maslaha ndio imekuwa nyingi zaidi ya mafsada moja kwa moja maslahi masla yatangulizwa utatanguliza kilichokuwa maslahi katika hali hii pale itakapokuwa ndicho nzito na ni nyingi katika mizani kuliko mafsada mafao ambayo kuwa yatapatikana nam darajamishu wa haythu takafa wa fa kullun takafa fa na endapo zitalingana mafsada na maslaha zikalingana wa talaazama zikawa zimefungamana zime zimefungamana aiyo yani hazi kabisa hazi achani hii ni kinyume cha daraja tatu daraja tatu zimelingana lakini huenda uweza ukatofautisha tabe huko mafsada itashughulikiwa lakini hapa zimelingana takafa Watalazama. na zimefungamana haziachani kabisa masla na mafsala. Hapo utafanyaje? Fa bihasabihi. Kila moja utaishughulikia Aiyoa kwa kadri ambokuwa wakabiliana nayo. Kila moja utakabiliana nayo, aiyoa, kwa kadri ambokuwa utaweza ili isikupite maslah na isikupate madhara kadhalika. Kila moja uta, utashughulikia. <clears throat> Tabhi hili ni ya Kawaid muhimu sana. Aiyoa katika mambo ambokuwa yagongana kwa wakati mmoja mafsada na na Hii nam hini ya mambo yote ile ambokuwa tuliyopitia jana mm -hmm. kisha kadhalika katika kaida ambokuwa ilifuatia ya kutoa hukumu Ima katika masaili furu au usul lazima yatimie shurut na zikosekane mawani hizi shurut na mawani Zinkuja katika Qur'an na katika suna, zimetajwa kama ilivyokuja katika hadith rufi a an ummati alqatwa walnisyan wama stukruhu alayhi hapa zimetajwa mawani za mtu kuchukuliwa hatua ya kuadhibiwa ya mtu kutoandikiwa dhambi ya mtu kuto tolewwa Rufi an ummati imenyunyuliwa <coughs> juu ya umma wangu hawaja aywa hawatuandikiwa al khatwa watakachoangukia hatwa kimakosa Pasina kukusudia wannisian na kitu akafanya au ikampita kwa kusahau tayib kukusahau kusahau. stukrih عليه na jambo mtu amelazimishwa haikuwa katika makusudio yake wala hakutaka lakini akasukumwa kuasi nam na kuacha jambo ambalo kuwa lilikuwa ni faridha wa Ika wakati ikampita wa wakati wake hapo hatakuwa ni mwenye kuandikiwa madhambi taib haya mambo ni takriban mambo mambo ambazo kuwa ni shurut na maani shurut za kuterenesha hukumu na maani za kuzuia hukumu kupita ya kwanza katika hizi shurut alilmu nini alilmu aywa wa yuqabiluhu aljahlu Sharti ya kwanza ni ilimu. na kinyume chake ndomani ya kwanza mani ya kwanza nayo ni aljahlu taib mtu akiwa na elimu ya jambo Nam? mtalan katika ibada ya funga mtu ajua kuwa akifanya kuumika hijama atakuwa ni mwenye kuharibu soma yake akawa ni mwenye kufanya huko ya yake imeharibika ama mwingine akafanya hijama kwa kutojua kuwa hadhania kuwa ambavyo vinaharibu somni kula na kunywa tu yeye akafanya kuumika yake ni sahihi kwa nini ni adami kwa kuwa yeye hajui hana ilmu ya hukumu ya kufanya hivyo katika mchana wa, wa kufunga taib kwa na kinima chake sharti ni alilmu ikipatikana basi hapo hukumu tataremsho ama kinima chake ikipatikana aljahl kuwa mtu ni mjinga hawezi kuhukumiwa taib hili ya kwanza ya pili alikhtiyaru alikhtiyaru na yakabilehu alikrah ikhtiar ni mtu kwa kwa maamuzi yake kwa khiari yake ametaka kufanya vile na kinyume chake ni kulazimishwa Pasina na yake akalazimishwa ikhtiar mtaala turejee katika somo mtu akawa ni mwenye kula na kunywa ni mchana wa ramadhani na akachukua aiyo kombe cha chai au kadha akanyo najua kuwa watu wanafunga mwenye alikuwa amefunga soma yake tabatulika na takuwa na dhambi faib Kinyume chake ikrah mtu amelazimishwa Anilazimishwa vipi? Aiywa anshikiwa silaha. Aiywa utakunywa ama hutokunywa? Na hawa ambao kwa mmshikia silaha ni watu anayakini kuwa hawa nisipofanya ambacho kwa waniambia ni maisha ndicho kitakacho kita kitakachoenda. Hapo mafsada mbili zimepatana. Aha bainisha eh ku eh, kupoteza na, nafsi atakuwa ni mwenye kuhi, nafsi aywa, na kufanya ile mafsada ambayo kwani ndogo saumu so, yake atai atai haribu kwa ku yani atatumia kitu cha haribu so. Taibu, bandio unywe lita moja. Aiyo. Na ulikuwa mfunga. Na jamaa ima maisha yako ama ufungue, ufungue kwa dhahiri ya ambavyo wanataka. Ni unywe. Aiyo. Kwa usahali wote. Usfany mabishano. Kalasa unayo, unayo fikhi na dini yako. Kunywa wewe. hapa ni maisha yako. Wa ila maisha itakuwa ni nikwenda tumia kisha utakudilipa baadaye madam maishako itakuwa ni kusalimika. Hawa hawatafurahi kuwa tumemlazimisha amefungua kwa dhahiri ya wao umefungua walakin baada yapo endele kula afid waendele kula si kula baada hapo akishinda ukikwesha endelee funga kalas aha jambo lani au sharti jani alqasdu Aiyo alqasdu yukabiluhu alqatwa alqasdu mtu kukusudia kufanya Aywa, ima au chake ni mtu kuifanya ayo kukusudia katika mtu akaingia amekusudia ya na akali Taibu. A, mfano Aywa. Kita, ni kukusihi. Taib. Mtu ameingia. Akawa ni mwenye kuswali mfano wa kasd, aivwa. kaswali, amekusudia kafunga. Somea kitabu. Itasii. Wakadhalika kitu ambacho kuwani haram, mathalan. Ah, akakusudia kufanya maasiya. Ataandikiwa ataandikiwa dhambi. Taib. Walakin khata Amekusudia kutui lakini khatwa Ameenda kaswali Akaswali Alitaka kuswali sunna Thaib Akaiswali raka 3 Akaiswali Ni mchana raka 3 Ehe kama magharibi Itaswihi Khatwa Amekosea Thaib Alitaka kufunga somiya ya sunna ni mchana wa ramadhani la litakufunga sunna na mchana wa ramadhani la sehemu yake sehemu ya ya na haram mthalan ame kusudia akala kasdani atandikiwa madhambi taibu khatoan e, ime Imechanga ime imechanganywa kule tembe baina ya panadol na na dawa ya klevia yake kwenye kartasi, zikikwa pale aiywa khatoan yule tabibu au akampa aiywa dawa ya klevia akienda akazitia na maji akameza utaibu Akitoka pale haona mbili mbili. mwangu wazunguka. Ah, leo mtamhukumia imam, eh hey, imam sikuizi. <laughs> Aiyo, hana kosa. Malaki njambo? Metukia khatwa, pasina makusudia yake. Haku kusudia hilo. Law angelijua hange liangukia. Taib, qasd shart na mani ni khatwa. Ya mwisho Aha, ya ad -dikru. sharti ad-zikru mtu awe anakumbuka anajua aivwa hukumu ya kitu na kadha ad-zikru yani kinyume chake ni anisian isiwe amesahau saib ni mchana wa ramadhani yeye akumbuka tu kuwa kula yaharibu haribu funga na kawa kula, soma yake imeharibika taib mehribika wakadhalika matalan iwe ni kesho ni ramadhani tarehe moja au tarehe kadha aibwa aakumbuka kesho ni ramadhani kisha ilipofika na akawa nimekunuia na akafunga swome yake swai alikuwa akikumbuka hukumu kuwa ni wajibu kuwa mtu atakiwa afunge taib kusahau katika jambo la uh, wajibu au cha matalan anisian mtu akasahau kuwa ni siku katika masiku za kufanya ibada kadha akasahau tayib mpaka ikampita. mpaka kompyuta mtalan yeye yeah, ameondoka kwenda katika shughuli zake akashughulika mchana kutwa mpaka ilipofika akasikia adhana akasikia adhana eh? akatoka mbio kwenda msikitini au useme kuswalia ambako aswali akienda kule asikia watu wataja swala ya asiri shakimiwa, shakimiwa. ah ya wapi na dhuhuri ikaa adhuhuri, adhuhuri limpita kumbe kwa kusahau ya adhania kuwa ni ni akiingia asikia watu wataja asiri aiywa nisiana amesahau ilimpita kwa kusahau alishughulika mpaka akasahau faib wanisiana kama vile katika ibada ya kufunga man akala au shariba aiwa man nasiya fa uh, akala shariba wa sawaimun falyut'im fa liyutima siyamahu fa innamat'ama Allah wa saqaahu ataka isahau akala aw akana ila hal alikuwa amefunga basna akamilishe somo yake kwani Allah ndiye amekuwa amemlisha fa innamat'ama Allah kwa hivyo hizi ni masharti na mawani zake nazo ni nne zakabiliana al ilmu yukabiluhu al ad-zikru yukabiluhu an-nisyan al aha al-qasd yukabiluhu al-khata aha al yukabiluhu al hizi na masharti na mawani katika kila hukumu mamboku wataka kutoa kwa hivyo kabla ya mtu kuhukumiwa jambo ni ngumu yaani lazima ipitiwe aiyo huyu ambaye ameangukia jambo hili nje ajua hukumu yake ala ilmi je alifanya ikhtiyaran je alikusudia je alikuwa akikumbuka kwa, kwa ni mchana wa ramadhan haifai muende mke ana elimu kuwa ukifanya vile uchona lazima mpaka ndipo aapitishiwe hukumu naam wallahu alam hivi kwa ikhtisar kusianana masail zajeana inshallah leo tutachukua atasi Kifungu cha tisa au mlango wa 9 katika feli salakun salafiyan alal jadd asema ash-sheikh Allah yafadana iyyahu mawqifus salafis salih min mubtadi baada kutaja qawaid aingia katika milango ambayo mpaka mwisho wa kitabu zitafungamana na mawqifus salaf <coughs> min al misimamo ya salaf aiywa didia mubtadi Wenye kuzua katika dini mwenye kutaka kuiharibu ديني سلف الصالح والكون مسمامو تجاههم نعم اكتاجه اسمع الحذر والتحذير من اهل الاهواء والبدع المخالفين للسنة هين اللي هو مسمامو وسلف الحذر kujitahadari wao wenyewe نعم والتحذير نكتحذريش ونساء طيب min ahlil ahwaa wal bidaa na ahlul ahwaa na ahlul bidaa al mukhalifin lisunnah weny kuikhalifu sunnah hii ndo kulasa mambo yote aiywa hii ndo kaida katika mlango huo msimamo wa salafu swale kuhusiana na mubtadi wenyewe alikuwa kitahadhari nafsi zao Taib, wasiji wasije wakaingiliana nao wasije wakaketi katika vikao vyao wasije wakachukuliwa wakasombwa na Uh, mawimbi ya bid'ana khilaf katika dini taib au iftiraq katika dini wakawa jitahadhari wakadhalika hawakukomea hapo wakawa tahadharisha wenzao hajiokoi nafsi yake akawa wenzake naam uh, ya ayu alladhina amanu qu anfusakum wa ahliikum nara asema allah subhanahu wa taala eyi mloamini imani ya kweli na ya hakika Kuu anfusakum ziukaweni nafsi zenyu. nafsi zenyu mwanzo wa na kisha nafsi za Wenzenyu au ahli zenu aiywa naran kutokana na moto wa kudu han nas hijara moto wenyewe ambao miti yake na kuni yake ni ni watu na alhijara mawe ambayo iliabudiwa kinyume Insha Allah Subhanahu wa Ta'ala na vyote vilivyoadudiwa kinyume cha Allah Subhanahu wa Ta'ala wale wa na wale wabudiwa motoni aiywa ili moto iwake vizuri juu yao bainao kwa hivyo watahadhari na wanatahadharisha nusus katika hayo Paulo sallallahu alayhi wasallam man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad atahadharisha ummahate kutokana na bid'a uzushi katika din, man ahdatha fi amrina hada atakaizua kitu gani katika jambo letu hili amrina yani dini yetu hii Atake na ambacho kuwa sio na baada ma laysa hakiko katika katika dini si jambo katika katika dini aivwa fa huwa raddun basi ni mwenye kurejeshewa hii inayotafsiri ya bid'ah pamoja na dalila ambayo yafuatilia kaulu sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alaihi amruna Fahuwa radun ataka yatenda tendo lolote ambalo halina amri yetu basi atakuwa ni mwenye kurejeshewa Fahuwa fahwa atakuwa ni mwenye kurejeshewa hapa bid'a ni jambo ambalo kulikuwa uhditha fid-din aiywa amrun uhditha fid-din laysa alayhi idnush-shari laysa shari امرن اوحدته او املا نعم يضاهي الدين ليس عليه أمر الشرع حكمه انه مردود لساحبه اتكوني من كرهشوا من يفنيها نعم الدليل الثالث يكتحدارشا قال صلى الله عليه وسلم من احب لله وأبغض لله واعت لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان رواه ابو داود اسمع متومه Sallallahu alaihi wasallam man ahabba lillah atakayependa kwa ajili Allah wa abghada lillah na akachukia kwa ajili Allah wa aata lillah na apeana kwa ajili Allah wa mana'a lillah na akazuia akanyima kwa ajili Allah subhanahu wa ta'ala fa kadistakmala al-iman basi atakuwa amekamilisha iman aha hapa jinsi gani mweko wa salaf hapa ni tutapendana na tutachukiana kwa misingi ya kuwa ni Allah atuiwa au anawasiia anawasiwa tutapendana kwa kuwa watu wa mtu Allah subhanahu wa taala sawa so, mtu kwa jinsi ya ye kujepusha kwa mbali na na mamrisho ya Allah subhanahu wa taala anavyomwasi Allah subhanahu wa taala mtu anamtwii Allah ndivyo kadri atakiwa apendwe na kadri na anamwasi Allah subhanahu wa taala atakiwa achukiwe. Hii mizani ya kupendana. Filla wal filla. msingi kaida kubwa sana katika qawaid zadin alwala filla wal lillah, au filla. Lakini watu leo, leo hii kama alivyo sema Ibn Abbas radhiyallahu suara amatu. Ayuwa, nasi fi umuri dunya. Watu leo mapenzi yao baina yao mara nyingi ni katika mambo ya mambo ya kidunia kwa kuwa amechukua senti yangu au kwa kuwa ndrafiki yangu ndipo utapata watu wapendana hata kama ni muhalifu mkubwa lakini madam rafiki yangu utapata kuwa mtu wapendana naye na afunga macho na mkaalafatu alizokuwa nazo Na atamchukia mtu mwingine na ila hali huyo mtu ni mustakimu katika dini hana dhambi hana makosa lakini kwa kuwa si katika watu ambao kwa Aiyo si katika watu ambao ni karibu zake amekuja tuna jambo ambaloikuwa hawajolipenda atachukiwa wallahu ustan mizani imekuwa ndilo hilo wallahu ustan Ahlu Sunnah wal jamaa salafus salih ayo walikuwa wakipenda jambo ni kwa ajili ya Allah na wakichukia jambo ni kwa ajili ya Allah wa kushikamana na haki kwa kumpenda Allah subhana wa ta'ala na wa hukuchukia bid'ah na ahluhu ayo ni kwa ajili ya allah subhanahu wa ta'ala sikwakuwa wale pengine wana jambo fulani baina yao la ni kwa ajili ya dini ya allah subhanahu wa ta'ala nasianne qala sallallahu alayhi wasallama ma min nabiyin ba'athahu allah fi ummatin qabli hakuna mtume mwezingu subhanahu wa katika umma kabla yangu mimi illa kana lahu min ummati hawariyun illa alikuwa katika alikuwa katika umma wake wa ashabun taib yani wafuasi taib ya bi sunnatihi wataduna bi amrihi washkamana na sunna yake na wafuata amri yake thumma innaha taklufu min ba'dihum khulufun kisha baada ya wale ashab na hawariyu kuondoka huja watu khuluf huja watu baada yao yakuluna mala yaf'alun wasema mambo mabovu hayako katika matendo yao wasema kinyume cha matendo yao taib waifauluna ma la yu'marun na wafanya mambo kuwa hawajaamrishwa watu watakuja baada ya wale masahaba wale mitume wakawa nafanya mambo kinyume na wanayosema na wakafe, waka, waka, wakasema kinyume na wanayotenda au aliamrishwa faman jahadahum bi adifihi huwa mu'minun atakae pambana nao kwa mkono wake ili kuwarekebisha basi huyu ni muumini shuhudieni kuwa huyu ni mu'min wa man jahadahu fahuwa fa mu'minun. Na atakaye pambana nao kwa ulimi wake kwa kuwatolea huja na kuasimamishia aiywa haki na huja huyu ni mu'min. Wa man jahadahu fahuwa fa mu'minun. Na atakaye pambana nao kwa moyo wake. Yaani kwa kuwapenda au kwa kuchukia. Aiywa Fahuwa mu'minun wa laysa wara'a dhalika min al-iman habatu Nahamna baada ya mtu kupambana nao kwa moyo wake aywa, chembe ndogo zaidi ya hilo la imani. Yaani hilo ndio chembe la ndogo zaidi kuwa katika moyo wa mtu akiona kuwa watu waenda kinyume na yale ambao kwa basi na kwa uchache awachukie. Mambo haya yatakiwa yapatikane. Wa ila basi imani itajulikana vipi? Rawahu muslimun. Yatakiwa mtu atumie mkono wake kama ni mtu aiywa mwenye wilaya juu ya watu. Tuib kama hana wilaya yeye ni alim na ana ujuzi na ilmu, basi na atumia ulimi wake, kubainisha kama hilo hawezi na akijua kuwa jambo fulani ni munkar hana uwezo juu yao basi na achukie kwa moyo wake moyo wa mtu mumin haiachi kuwa na hali hii na hii ni hali kila moyo wa mumin sawia yule mwenye kuamrishwa kwa mkono au kutumia mkono wake au kutumia ulimi wake. Kadhali kadhalika moyo wake ya andamana na hilo kwa kuchukia au kwa kupenda dalili ya tano wa masudi masud radhiyallahu anhu kala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yakhruju fi akhir zaman watakujazuka katika zaman za mwisho namna hii hadith tulikuwa tkiitafuta jana majuzi yakhruju fi akhir zaman watakujazuka watu katika zama za mwisho qaumun ahdathul asnani watu ambao ni ahdath ايوا اسنان احداث الاسنان اه اه ها وني؟ المو؟ wadogo wa umri wadogo wa umri Aywa? sufahaa al-ahlam sufahaa ahlam yani ni watu wajinga hawana akili watu wajinga umroo mdogo na hawana ilmu yote taib sufahaa al-ahlam ah yakuluna min khair qawli wazungumzia kusiana na maneno ya mbora wa watu yani maneno ya mtume Sala wa Allaahu alaihi wasallam wanayazungumzia wanatolea hukumu anakuamba wana ujuzi nayo wana ilmu nayo aywa yamrukun min alislam kama yamruku sahmu min aramiya watakuwa ni wenye kutoka katika uislamu kwa uwepesi na kwa haraka kama vile uta unavyo kutoka katika mwili wa yule mawindo naam amedungwa na mshale yaingia kwa huku na mara moja kutoka upande wa pili hawa watakuwa kitoka katika uislamu kwa haraka vile hawabaki katika uislamu Asemma mtume Mallakiya hum falyuqatil falyaktulhum atakay kukutana nao na basi auue fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum indallahi yawm alqiyama hakika kuna ujira mkubwa kwa yule atakaye waue siku ya kiyama anayo ujira mkubwa mbele ya Allah subhanahu ta'ala siku ya kiyama rawahu muslimun fi kitabi zakah wamaana walmaana bihadha alhadith asemma sheikh maana ya hadith hum alkhawarij wanaokusudiwa ni lima kawarij hizi ni sifazao aywa ahdathul asnan ni wadogo katika umri na sufahaul ahlam hawana akili aywa wana ujinga wa kutosha hawana akili na wana mengi sana kuzungumza wazungumza sana watakutolea dalil mpaka utashtuka aywa inkuje katika hadith nyingine aywa yahqiru ahadukum salatahu bi salatihi wa wao utaji utajidharau kujilinganisha nao katika kuswali na katika kufunga na ibadat wanayo ibadat nyingi walakin wao hawana elimu nayo tabi yakulu humul qawarij wa kadka talahum ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ali ibn radiyallahu anhu fi marakat anharawan na sababu za mtume radiyallahu anhum pamoja na ali waliwapiga vita hiyo vita vya mwanzo kupigana na khawarij katika aywa an-nahrawan vita aywa katika sehemu ya naharawan, walipigana na makawarij alladhi radhiyallahu anhu aywa aka wa huwa makawarij asema sheikh, fali hadhihi an hizi dalil ambazo kwa zimetangulia wa ma fi na mingineyo ambokuwa yanabeba maana sawa na hizi nusus faqad haddara a'immat as-salaf minal bida'i wal wa na chuuni wasalaf aw masalafis salih ridwanullahi alayhim walitahadharisha kutokana na mubtadi nabid azaw walitahadharisha kutokana na matendo na wenye kutenda matendo haya wamtala kutubuhum wa muallafatum bilraddi ala albida'i wa ahliha wal tahdhir min dalika na vitabu vyao vimejaa tele rudud juu ya mubtadi kwa pamoja vitabu vya wema walotangulia vimejaa rudud kuarudi ahlul bida laini ni nukta katika sunna ya watu na dini yao hawahitaki itajwe hii nukta ukitaja utakuwa we ni adui utakuwa umekuja kufarikisha watu kutahadharishwa kutokamana na watu mukhalifini utoonekana utoonekana ndio kufarikisha watu na ilhali yule mukhalif ni ame afarikisha watu atakao watu unabaiishwa ili wasije wakaangukia katika nyevu zake wakawa waka mufariqina lidin mufariquna minad din, mina din. wenye kuifariki din na ku khalifu mamrisho kinikutahadharishwa na ku kutajwa watu wasije wakafanya kama vile walivyofanya waonekane wewe na fit na hapa sisi tulikuwa wa moja aiyowa watu walikuwa wa moja wewe hapa kufarikisha watu eh kumbe mlikuwa wamoja, nyinyi na mubtadi Wanasema hivyo. Aiyo, sisi hapo tulikuwa moja, mtu moja, kisha nyinyi mmekuja hapa, aiyo, kuja kutu kutofautisha. Ah, ahlan. Mwenye aje atoe ushuhuda kuwa walikuwa wamoja kitu kimoja katika bidaa. Kwa hivyo nyote tutahadharisha. Tutotahadharisheni. Nyote kwa pamoja kama tukavyo tahadharisha, hayo tutahadharisha na nyinyi. Aiyo. Manake umoja wenyu ni nini? naambapo hakuna umoja wa aina hiyo katika misingi ya sahihi hamna umoja huo wallahu aha katika hayo min aqwali salaf aiywa kuusukutahadharisha alul bida fi sahihi an yahya ibn ya'mar wa humayd ibn abdurrahman Kala yahya ibn umar katika sahih muslim kuwa yahya ibn ya'mar na Humaydi ibn abdurrahman Aywa. walim wali mzuru Abdullah ibn Umar faqala Yahya li Abdullah ibn Umar Yahya kammbiya Abdullah ibn Umar innahu qad dhahara qibalana unasun yaqrauna alquran kammbiya hakika kwetu Mjini kwetu kumezuka kume watu aywa yaqrauna alquran niwasomi alquran inavyodhihirika tayib wa Inavyo tatakaffaru wa tatafakkaru na alilma ayyata tabbauna ni wenye kujishughulisha na kutafuta ilmu, waonekana wana usomi usomi au ni wanafunzi Wadhakara zikara sha'anahum la yahya akataja hali yao ya hao watu kisha akasema wa annahum yazumuna annahu la qadar wa anna al-amra unuf hawa watu ni kuwa wadai kuwa la qadar mwezingu subhanahu wa ta'ala hana uwezo juu ya vyombe vyake do wana kanusha Qadarullah au qudratullah wa anna al-amrun fin quwa mambo yatokea ghafla bin vu basina aywa ya Allah subhanahu wa ta'ala qala ibn umar ibn umar kasema au kamwambia fa idha laqita ulaika ukikutana nao hao watu haliao ilivyokuwa fa akhbirhum anni bari'u um minhum wa annahum buraa'u um, bura um, bura um, minni ukikutana nao uambie kuwa mimi niko mbali nao nao kadhalika nimewaeka mbali na mimi hatuko wamoja wako mbali na mimi na mimi nimewatenga kadhalika taib walladhi yahlifu bihi abdullah ibn umar na hapa kwa yule ambekuwa ibn umar ana apa kwa jina lake yani allah subhana wa ta'ala law anna li ahadihim mithla uhud dhahaban Lau mmoja wao angekuwa na mfano wa jabali uhud Dhahabu dhahabu kiasi cha jabali uhud ayo fa kisha kaoni ni mwenye kuitoa mwenye sadaka kufanyia matendo mema dhahabu hizo ma qabila Allah minhu hata ya, hata yuamini bilqadar mwezimu subhanahu wa ta'ala sadaka yake ya jabali la uhud mpaka amini na qadar mpaka amini na kadar. naam ibn umar katika hii riwaya ya ametaja Uh, limamu Muslim ni kuwa amejiamejieka mbali na mubtadi al-Qadariyah. Wakadhalika akasema kuwa wao wako mbali na mimi, hatuna nasaba kabisa. Amekata nasaba. Al-Qadar hayo al-Qadariyah ni mubtadi na kauli yao katika Kadar, ni kaulu Mubtada katika dini. Taib akajitenga mbali nao na akatahadharisha kuwa hawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatokubali tukakuwaao mpaka waamini na al-Qadar ndiamo katika dini wame si wametajwa ilmu hii wana ilmu watu wana ibada na kadha wewe watu wewe vipi hii ni asli aiywa vitu kwa akili yako hii ni asli katika hii wewe ni wewe ufuate taib niam hili wa an umar anhu tuko kwa umar kwa ansema iyyakum na tahadharisheni na ahlurai fa innahum ada'us sunnah wa ni ma'dui wa sunna. Ahlu ra'i wala mboku watumia akili zao katika dini katika mambo mbokuwa dini imepitisha imekuja huja dalili za qur'an na dalili za, za suna yeye atakaka kusema kwa akili yake na utahadharisha nao ayatuhum alhadith an imefanyaje ayatuhum au ashab alayhim istasaba alayhim imwashinda kuhifadhi ahadith imwashinda kufahamu hadith aywa an yahfaduhu kuzifadhi faqalu birra'i wakanu yanay kutumia ra'i yao faballu wa dallu wakapotea kwa kutumia ra'i yao na wakapoteza wenzao ambao kwa wanawafunza kwa ra'i zao taib, katika hii hadith kadhalika ra'u na shaybah ibnu uh, aman umar radhiyallahu anhu atahadharisha kutokana na al ya ahlur rai nam kutokana na ahlur rai na akataja sifa yao kuwa ni watu ambao kwa hawarudi msingi wa dini kama vile hadith ili kuifahamu na kutolea ahkam ya tatu Warawa darami adarimi walalakai wengineo kuwa abi kilaba rahimahullahu kale wampokea alimamu adarimi na alalakai na wengineo kuwa abi kilaba aioye alisema mabtada akaumu bid'ah ila istahalus saif hawato halalisha watu bida, aiyo la hawato zua watu bida katika dini ila watahalalisha saif bali mubtadi awote naam ni khawarij. wenye kubeba saifu dhidia dhidia ahli sunna na ya Waislamu kwa jumla yeyote ambaye na ana katika dini itaishia jambo lake kubeba sefu kutaka kuwaua maana kwamba ataitakidi kuwa hawasi katika sio katika sisi hawa si katika waislamu ni waauawe hakuna ambekuwa atazua katika dini jambo ila anaona kuwa yule ambekuwa hayuko kama mimi astahiki kuuliwa wallahu nastaana arabi mina kwa al-salaf wa ayyubu siqtiyani asema ayyubu siqtiyani ahlu al-ahwa'i khawarij Aywa, kama tulivyotaja ahlu al-ahwa' ahlu al-bida wote lima khawarij wala yo fikra yakhi khawarij wa qala na akasima kadhalika inal khawarij ikhtalafu fi al-ism ala sayf khawarij wa katika majina wa mu'tazila hawa wa taitwa jahmiya wa murji'a aywa ikhwan muslimin na jama'a wingineo kadhalika wametofautiana katika majina walakin waafikiana katika jambo moja nayo ni istihlal al waona ni halali kuwapiga watu sefu na kuwaulia mbali wallah vikundi hivi vyote hivi chunguza utapata kuwa mwisho wa wao au katika mambo ya siri ambayo wanayo ni kwa hawa watakiwa uliwe hawatakiwa uliwe wanaohukumiwa islamu kwa wao wallah nisaami hi kadhalika nikati ka kutahadharisha na al-bida wote kwa jumla al-hamis katika nusus uh, atariz za salaf wan sufiani tawri rahimahu nam Sufyan ibn Sa'id tauri asema al-bid'ah ila iblis min al-ma'siyah bid'ah chapendeza sana kwa iblis iblis sana kuliko kulikoni maasi kuipenda yani kwa kwenye baina bid'ah na maasi iblis na sana kuliko maasi aha nini Walmaasi ya yutabu asema walmaasi ya yutabu minha walbid'a la yutabu minha rawahu lalakai kwa kuwa ma's ya nam mwenye kuangukia ma's ya na ilhali ya jua kuwa ni masia ya hutubia nam au hukubaliwa toba yake akitubia ya wama albid'a vipi atatubia na ilhali aona kuwa hii ni ibada hii ni ibada na ifanya. jinsi gani ataiacha hawezi akatubia hawezi akarudi nyuma Diposa, ikawa ikawa bid'a yapendeza sana kwa iblis kwa kuwa jua huyu خلاص harudi nyuma ama mtu wa maasi iblis huwa anawasiwasi sana aivwa bali ataweka majeshi wake mchungeni huyu kabisa asiondoke katika katika maasi yake kwa kuwa huyu lauka moja tu atatanbashwa atarudi mathalan لو ambaye kuwa yonyo pombe katika waislamu mwezimu atuongoze sote na tupe tabati la utaenda kumnasihi, utampata kuwa uko tayari kukusikiza laini e, kweli mwezi mwezimu anisaidie niombe yani a, a, akiri kuwa ni nikosa ila hawa ya nafsi imemfunga ime imemzidi Shona, bali wengine hata nawezi pia matalan mwezi aiba kwa upe, watakimbia watajificha kwa nini joelin jambo mbovu lakini mubtadi eh itapigwa twari itasherehekewa mabarabarani aiywa mekaniuma wanaingiza pia ikawani katika kasida kumbuki vizuri alhasil manake ni kuwa wakiwa kecheli, kuwa wana, wanakanusha. Wana kanusha nasema sijua watasema, watachoka na kadha na kadha waimba kaswida imekuwa ni kasida pia aiywa imekuwa kuwa ni katika katika ibada kubwa mtu muptida si rahisi arudi nyuma nenda kumwambia kuwa wao wazua katika dini uko katika makosa atakuoona wao kataza ibada wallahu astane mzimu na hali zetu tukamana bid'ah kiyoonyeshwe tahani ukatari wa bid'ah ya sita katika athar Warawa ايضا an qatada annahu qala naimboki kutoka kwa katada kwa ansema ya ahwal ewe ahwal inna ar-rajula idha btadaa bidatan yamriluha an tudhkar hatta tuhdhar allah akbar katada ibn duama asadusi amwambia wanafunzi wake au mwenzake ahwal nam ewe ahwal hakika mtu idha btadaa bidatan akizuwa bid'ah katika dini jambo geni katika dini yanبغي fa aywa laha an tudhkar hatta tuhdar ili watu wawe ni wenye kutahadhari bida hiyo yatakiwa itajwe itangazwe kwa jambo fulani ni katika mambo kuwa yezuliwa katika dini hii hayapo naam watu watahadhari kutokamana nayo hii ni jinsi walivyokuwa wakihimizana na kiona aywa umuhimu wa kutahadhari kutokamana na المهددات يا سبه الحسن ابن بالحسن الحسن البصري قال اهل الاهواء بمنزلة اليهود والنصارى الله اكبر أيوة. يعني من جهه تمسكي بما هم عليه وتركهم سنن لا أنهم كفار هبا هقصديك واوني مكفري اقصد يا واو خشكامانا جمبولاو ني كما اليهود نصار وناصارى اهل البدع ni kama bi manzila katika manzila na cheo cha wayahudi na manaswara katika kushikamana na upotofu wao mayahudi na manaswara waone ni jinsi walivyoshikamana na upotofu wao yatakiwa watu watahadari tahadhari kutokamana na wapotoevu asabi au thamin waqala umar ibn al-aziz rahimahullah idha raita qauman yatanajawna fi dinihim bi shay'in duna al-amma fa alam ala ta'sis ta dhalalah ukiwaona watu yatanajauna wanayo siri wazungumza wanongonezana kisiri duna fidinim katika jambo la na dini yao aiywa taktwit za kisiri aiywa duna alama pasina, waislamu kwa jumla hawana mashauri wa wa, wa na waislamu na wanachuoni na waislamu wenzao katika mujtama hawana mashauri nao bali wao daima kisirisiri Taib, faalam annahum ala taasisi dholala jua kuwa wanaasisi upotevu au upotovu wanaunda upotovu kule katika siri yao kama ilivyokuwa katika jamaat mfano jamaa ikhwan almuslimin wanazo vikao vya kisiri ambavyo kwa haihudhuriwi ila aliyekuwa ikhwani jamaa tutablih wanazo vikao ambazo kwa za kishura hizi vikao si za watu wote wahudhuria wala mbukwani aiywa tablighi huwa hكذا jamaat Ama ahli sunna wal jamaa bikaw sehemu ya watu Kwa upe, msikitini aiywa katika jamhuri jam, jam, jam, jam ya watu na kiwapo na jambo wataulizana watawaita na no islam wakashauriana na umuelekeo ni vipi katika jambo hili tufanyeje ushauri hal hatofanya mtu yeye na mwenzake jambo la kisiri la ikawa ni siri basi sisi wawili tu basi la jambo la shauriwa baina yao na wanachuoni wawarejelee wanachuoni wanawahusisha waislamu kijumla na wanawatajia dini yao imoelekeza nini <coughs> naam Alashir. Ya kumi. <coughs> a 9 naam barakallahu ya tisa Wakala abdullah ibn umar radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma nasemu abdullah ibn umar Ma, farih, ma farihtu bi shay'in islam ashadda farhan bi an qal bi an lam yadkhulhu shay'un min ahwa asema Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhum sijafurai na jambo katika uislamu kama kufurahi kwangu furaha kubwa kuwa moyo wangu haijajiwa na nabida ya aina yote naam hajafurai ye kuwa muislamu na jambo lolote katika uislamu zaidi ya kufurahia kufurahikia iyo kuwa mtu wake umesalimika umetakasika, haijapata chembe lolote la, la bid'ana na ahwa Allahu akbar yani kuwa mwezungu wa ta'ala amemsalimisha tuombe Allah subhanahu wa ta'ala sote kutokana na ahwa na uh, shubahat na yakumi, ibn mas'udi asema Abdallah ibn mas'udi yaje ukaumu yachukua na milasunna mithla hadha yani mifsal li al-isba asimu ibn watakuja watu waacha dini au waacha katika uislamu sunna mfano wa vile akashiria kwa ncha ya kidole chake yani kama vile kitu kidogo fa in taraktumhum ja'u bi tammah yani wameacha katika sunna kitu kidogo vile mkao ni wenye kuwakabili jamani hilo tahadharini chukweni msiliache wala hatuko tuko pamoja na nyinyi aiywa fa intaraqtumum mtakapojitenga nao kwa kuwa wameacha sunna wamepuzilia sunna itakuwaaje ja'u bitwammatil kubra wataasimamishia kiyama aiywa kuwa hawa vijana wamezuka hawa kadha itatangazwa vita dhidi yenu vita vikubwa sana kwa nini kwa kuwa nyinyi mmewatanbasha hilo sunna ambalo nyinyi mwaliona ni ndogo la si ndogo jamani tuichukue tushikamane nayo wala tusikhalifu wala tusiende kinyume nayo watawasimamishia vita vikubwa na hilo ndo hali ambayo kwa iko wallahu nustan mzungu katika haki asema shek ولم يكتفي hawakutosheka na kuwarudi ahalul bid'ah na upotofu bal hadharu an-nasa min mujalasatihim walistima'i ila kalamihim bali walitahadharisha watu kuketi nao katika vikao vyao usiketi taib walistima'i ila kalamihim na kusikiliza maneno yao hawajatahadharisha tu basi bali wakaongeza na kutahadharisha watu msiketi vikao vyao msiwasikilize kabisa fungeni masikio naondokeni Tayib na katika hayo fakadrawa al-Darimi wa Ibn Battah anil Hassan rahimahullah wampokea al Imam al-Darimi Ibn Battah kutoka kwa Hasan rahimahullah asema ana ukana yakula alikuwa akisema la tujalisu ahl al-ahwa Hassan al-Basri rahimahullah katika wanachuoni wa tabi'in asema usiketi na ahl al-ahwa ahl al-bida wala tujadiluhum wala usifungue mlango mjadala nao kabisa wala tasma minhum wala usisikilize lolote kutoka kwao wallah akbar wengine wansema kwa hii ni ilmu wa hifadhi ufunze watu ni jambo usiwambie watu eh, hii ni kijana usipofunza hili ambao kuwa salafu walikuwa waki, wakina katika kutahadharisha umma hawa ambao walikuwa kitahadharishwa na hao walikuwa nkina nani ni watu wanachuoni sana ama ndo watu raia ambao ndo bado wajikuza katika uislamu wislam, wao watahadharisha umma wote Allah nastan la tujalisu ahla al-ahwa. Msiketi na ahla al-ahwa. Wa tujadiluhum. Na wala msjadilian nao kabisa. Msifungue mlango mjadala madaam mwa hujua hakimu. Mlo nao na ubatu lambokuwa mboku kwa ndani yake msifungulie mlango mjadala nao. Wa tasma'u lahum. Na wala wala tasma'u minhum. Na wala msikize chochote kutoka kwao. Honi Hasan al-Basri rahimahullah. Ya pili katika athar. Wa kadraw al-ajri wa la la apoki al-imam abbakar al-ajuri aywa na alalaka al kutoka al-hasan al-basri rahimahullah kadhalika anna rajulan atahu faqala huwa mtu alimjilia hasan al-basri akamwambia ya abu sa'id ewe abu Sa inni uridu an ukhasimak mimi nataka tujadiliane nao nataka tuzozane katika hili masala tuzungumzie taib faqala al-hasan hasan, hasan al-basri akamwambia ilayka anni niondokee saib fani araftu dini mimi dini yangu najua ishanibainikia dini yangu wa inna man yuhasimuka shak fi dini atakajadiliana na wewe ni yule ambaye kuwa kama wewe mwenye shaka katika dini yake ambaye kuwa hii haki ambayo kwa mbainikia, hana matumaini nayo bado ataka kujadiliana. ataka kujadiliana katika jambo la la haki katika dini yake amekuja mtu mbtadi yajulikana kuwa anayo anayobida na hili jambo ambalo liko huko ndani yake ya julikana kuwa ndio dini sahihi ataka kuku, kujadili kuhusiana na hilo. Sifungue mlango huo. Hakuna kujadiliana katika hilo. Thabit Kadhalika atari ya tatu an Isma'il ibn Kharija qala asema dakala rajulani min ahli al ala Muhammad ibn Sirin watu wawili ah, ahli al waliingia kwa nyumba ya Muhammad ibn Sirin wakati ana chuoni ukubwa wa tabiin faqala a utabi tabin wakamwambia ya ababakrin ewe Aba Aba Krin, acha tukusimulie hadithi tukutolee hadithi aiywa Kala, la akamwambia la hamna hadithi hamna kusoma kama ilivyokuwa leo wawazuia watu wasoma hadithi wasoma kadha la ilitanguliwa watu wenye akili kubwa kutahadharisha na kukataa kusomewa hadithi hamna kutufunza hapa wakarudi kusema Funakra alika aya min kitabi basi sisi tu kusomea tu aya moja min kitabi kutoka kwa kitabu ya Allah subhana wa Taala akasema nini qala la akasema kadhalika la wakala takumani ani, na akawambia mtasimama mtaniondokea taib wa illa kumtu wa illa mimi nitaondoka ondokeni ama niondoke mambo mawili hapa taib waqama ar-rajulani wakasimama kharaja watu wawili na wakondoka. fakala ba'd al baadhi ya watu aha hapo hii ni tukio ya kariri tu tuko katika hayo watu ambao walikuwa washuhudia wa matukio yanavyo yanavyoendelea yanatokea wa kasema ma kana alayka an yakra aya kuduru chochote wasome aya kutoka katika Qur'an ya kuduru nini wewe Ayo fakala qajibu inni karihtu an ayatan Fayuharifani mimi nilichukia na nikaogopa wasome aya kisha waipindishe taib fayakir radhalika fi kalbi kisha ikabakia katika moyo wangu hiyo taharifu Huenda ukaisoma aya naam na wanaujuzi huo wa jinsi ya ku itengeza shubha yao na kuingiza katika moyo Manake hata hamuoni kuwa, wamesema basi tukusomee aya tu wajua kuwa. sisi kwa hii aya akikubali ni fursa ya kidhahabu haiachwi Aiyo hii ni fursa ya dhahabu kwa hii aya tutamweza wakaisoma wakaipindisha ambavyo kuwa anataka hilo likaingia kwenye masiki yake na likatulia katika moyo wake ikashindikana kutolewa na mara ngapi imeingia chembe tu katika moyo wa mtu ikawa ni bala kuitoa Itakuwaje je wewe kusikiza msilsila ya durus muhadharat amfunza sio kitabu gani na kadha hata vitabu vya vi ahli wanazifunza si huyu ankuja kusema hadith hapa na mwingine ansema aya aywa yakuluna min qouli khairil bariyah na wewe mbali maneno ya tu la min qouli khairil maneno ya mtume watayatumia aya ya allah subhanahu wa wataitumia wataka tuo uketi basi fursa hiyo hawataipoteza wataitumia vizuri sana la haula wala quwata illa billah hiyo tuko tahadhari na bid'ah na mubtadiya arabi Ar atariane wa raa abdullah ibn ab, ibnul imam ahmad fi sunnah an-nabi rahimahullah ampokia abdullah ibn umar kutoka kwa abikilaba na hiyo katika sharh as-sunnah kuwa asema ibn uh, abikilaba la tujalisuhum Msiketi nao wala tuhalituhum wala msichangane nao mstangamane nao fa inni la aamanu ayaghmisukum fi dhalalatihim mimi si amini au sioni salama wow, wao kuingizeni katika upotovu wao sioni mtasalimika kuingia katika upotovu wao msket nao wala msitangamane nao Hawa si Sia, sioni iwa, salama kuwa weza wakakosa kuwaingiza bali wataingiza wa yalabisu alaykum katiran mimma taarifun wakawa ni wenye kuwachangania kuwafanyia talbis ya mengi ambayo kwa mlikuwa mnayajua ya haki wakawa ni wenye kutia mambo kadha wa kadha mkanza kuyashuku atari ya kuketi na al ahwa ahlu bidah ulikuwa wajua haki fulani ukamilifu na moyo wako umetulia nenda ukaketi nao wakaanza kuitobo toboa hutaondoka katika kikao ila wewe si yule ambayo ulikuwa ukijulikana unao msimamo mwingine sikuizi aiywa sio ni ubaya sioni kadha msimamo imbadilika kauli imbadilika aiywa umekuwa ni mwingine yote yarejelea aljulus mujalasa aliktilat walistima moneni yote ambayo kwa msimamo wake imbadilika Si sawa. Uliza nani? Nani? Nani ni wapi kikao chake? Nani ambokuo atembea nao? Nani wendani wake? Amsikiza nani? Fuateni hayo. Mkijua msishtuke wala msitajabike. Naam? Kwa ni mtu almar'u aman ahaba. Mtu huo pamoja na yule amekuwa mpenda. Asema alsheikh فهذه بعض الاحاديث النبويه الشريفه واقوال سلف الامه اهل الديانه ايوه na kufuata ني بعض الاحاديث وبعضا منننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن kuzua katika dini ja'at musarrahatan bijawazi tu'ani ala ahli albida yamekuja wazi wazi kujuzu nam kuwa tu'ani na kuwataja ayo ubaya wao ahli albida wa halihim linnas wa halihim linnas watu wote wabainishiwe ubovu na ubaya wa ahli albida bal addahum dhalika min alwajibat allati la yakumud din illa biha bali naam imehisabika kuwa ni katika wajibati ambazo kwa haitimii dini mpaka mtu atekeleze atahadharisha kutokana na mubtadi' an Irbad ibn Sari radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu wa sallam, mpaka wa haditha, ambiya, Fa kulna, ya Rasulah, Tuna kuwa hili mauizha ya kutuaga basi hebu tusie katika wale uhsiwa wa iyyakum wa umur na watahadharisheni kutokamana na yanayozuliwa katika dini na ya kitahadharishwa yanayozuliwa na wenye kukuzua wakadhalika wamundani wa watahadharishwa tayebii hili katika mambo ambayo dini haitimii ila kwayo lazima ikifunzo sunna na ifunze chake watu watahadharike Aya zikani funzeni basi. Aiywa. Wema wema. Pasina kutahadharisha kutokana. Dini imekuja na tarhibu na targhib. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala yini katika Qur'an ametumia na waja zake kuwatajia jana na yale anaopelekea ya katika janna. Haikokomea hapo jamani mlango kafungwa. La ikatajwa annar na anaopelekea ya motoni. Yamtajwa mambo mawili haya. Kitajwa sunna kadhalika. Yatatajwa nabida ingawa hili ni in madaa watu ambao wadai au wajinasibisha na kuwa ni sunna au sunni au salafi lakini hajifahamu aywa himlango hataki izungumziwe hatakiitajwe wallahi huja huja nasihi watu huja wapa watu nasiha wewe umekuwa mkamilifu zaidi ya mtume sallallahu alayhi wasallama hasha wakala. bali wewe mpotofu katika tendo lako hilo la kuona kuwa hii ndo rafahi ya hifai na ilha almustafa sallallahu alayhi wa sallam ma na wema wamepitia wa njia hiyo ya kubainisha yote ya dini wallahu nasta'an <coughs> asema shekhi Allah hafadhana yah wa anna dhalika min babil jihad fi sabilillah tujue kuwa huni mlangu wa jihad fi sabilillah yuwazi man, min sharaf yalingana nayo na jihad katika utukufu wa al jihadu al bi -safe wa sinan na ni katika maksudio aywa mazuri ya jihad aywa kupigana na ada bi-sayf wa sinan kwa kutumia sayf aywa na mikuki bali yatarajja haladhika bali huku kutahadharisha na kutonabaisisha kuhusiana na na an Yatarajah yatarajja aladhika huenda ikawa ni nzito kuliko kupigana na maadui kwa kutumia sefu mtu kwa kutoa za Qur'an na Sunna aiywa kutahadharisha na kupambana na mubtadiya jihad nzito kuliko jihadi ya kutumia sefu aiywa na sinan yakulu shaykhul islam ibn taimiyah sema shaykhul islam ibn Taymiya. rahimahullah wa mathalu min ahli al mukhalifa mfano wa viongozi wa bid'a, wenye maneno zenye kukhalifu k Qur'an na Sunna au al na sunnah au, wenye ibada zenye ku khalifu qur'ana na mfano wa viongozi wenye makalat na mfano wa ibadat ayiwa zinazo khalifu qur'ana na fa inna bayana halahum kubainisha hali yao wa tahdhir umma minhum na kutahadharisha umma kutukana nao wajibun bitifaq al muslimin ni wajibu kwa mwafikiano wa waislamu wanachuoni wa Kiislamu wote Waafikiana kuwa ni wajibu kutahadharisha taib hatta qila li, li Ahmad ibn Hanbal mpaka Imam Ahmad rahimahullah aliambiwa ar yasum wa yusalli wa yatakafu ilaik au yatakallamu fi ahli al-bida mwenye kufunga na kuswali na kufanya itikafu kwa, kwa nafsi yake apendeza zaidi kwako au yule ambaye kuwa awataja ahli al na nakutahadharisha faqala akasema rahimatullahi alayhi Ida kama solla watakafa, takaffa huyu mtu akisimama akaswali na kafunga na kafanya itikaf fa huwa li nafsihi ni kwa maslahi ya nafsi yake Taib wa idha takallama fi ahli al bidah akizungumzia ahli al bidah huwa lil ni kwa ajili ya manfa ya waislamu wote hadha afdalu hiyo ndo afbal. hiyo ndio ndio bora kuliko yule ambaye asoma wa nikusalamu ajiswaliya ajifungia kwa nafsi yake afanya itikafu naam asemesha Sheikh Zakrullahi al-Islam fabayyana anna naf'a hadha al-am hadha amu lilmuslimin akabainisha kuwa manfa ya huyu mwenye kuzungumza ni kwa ajili ya wa waislamu wote fidinim kwa ajili ya dini yao min jinsil jihad fi sabilillah kama vile mfano wa jihad ayo fi sabilillah id tatheeru sabilillah wa dinihi wa min wa shariati kwa kuwa kuitakasa dini Allah subhana wa ta'ala na manhaj na sharia yake Allah subhanahu wa ta'ala wa daf'i baghi ha wa udwanihim na kuiondosha wadui wa, wa hao ahlul bid'ah ala dalika nam ni wajibu wajibu nalal kifaya bitifaq muslimin ni wajibu al kwa mafikiano ya waislam wote yani wanachuoni tatheeru sabilillah kutakasa njia mwezimu kuisafisha nam na manhaj na sharia na kuzuia na uovu wa hawa maadui ni wajibu al-kifaya walaula man yuqimuhu Allah na kama sio wale ambao kwa Mzimu Subhana taala huweka lidaf'i darari haula'i kuzuia madhara ahlul bid'ah lafasada ad-din basi dini ingiharibika Allahu Akbar Mzimu Subhana taala daima katika umma huweka watu ambao watakuwa ni wenye kutahadharisha wenyeku tahadharisha hata kama ni mtu hajulikani. lakini kwa ajili ya ghaira ya dini hatu nyamaza, Mwezi mwezimu siku zote atakuwa ni mwenye kutoa ambaye atazungumza tuaib wa ila dini ingeharibika hawa wataharibu dini wakana fasaduhu adhamu min fasadi istilail adu min ahli alharb na lau itaharibika dini basi uharibifu wa ahli ni zaidi kuliko kuharibu na kutawala kwa ahelu alharb wenye kuwapiga waislamu kwa silaha lau ahelu albida watakuwa ni wenye kuachiliwa karibu dini basi uharibifu wao ni mbaya zaidi ya uharibifu, uharibifu wa wale ambao kwa na waislamu kwa silaha fa inna idha idastawlaw lam yufsidu alquluba kwani hao maadui wenye kupigana kwa silaha lau watateka na wakatawala hawatoharibu aiywa lam yufsidu alquluba hawatoharibu nyoyo za watu aiywa wama fiha min ad ila taban na dini hawata yaribu ila baada ya kuharibu mengine ndipo watakuja kuharibu walakin wa ama ulaika ama ahlul bila wal ahwa fa ibtida'an ni wenye kuharibu nyoyo mwanzo kabla ya kuharibu mambo mengine katika mujtama mali ya watu na mengineo kabla ya kuharibiwa huwa wanaharibu nyoyo za watu ama wenye kupigana na nyinyi huharibu basi majengo yenu na kadha na kadha walakin umtu akasalimika akida yake na ni baada ya muda mrefu tu huenda waka wakafikia moyo wa mtu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala akikadiria hilo tayib waqala rahimahullah inta kalamu fi majmu' fatawa nasema kadhalika Sheikh Islam fi maudhi nahar semu nyingine wa idha kana mubtadi'an yad'u ila aqaidin tukhalifu al wa sunnah na iwapo mtu mubtadi' alingania akida zenye kukhalifu Qur'an na Sunna wa an yudhilla ar-rajulu nasa bidhalika na iku apoteze enam watu kwa hilo bayyana amrahu lin-nas yatakiwa ibainishwe hali yake wa yatakiwa ibainishwe hali yake kwa watu liataku dalalahu ili wa na upotovu wao wake wa halahu na wajue hali yake na hapo كله yajib an yakuna ala wajhi an na yote haya katika kutahadharisha yatakiwa iwe ni, ma... ni mimbabi bin si mashindano naam Siyo mashindano bali ni wafanya vile kwa ajili ya kunasihi kutaka khairi wabtigha wajhi Allah ta'ala na kutaka wajhi wa Allah subhanahu wa ta'ala na tawabu yake na radi Zakia Allah Subhanahu wa Ta'ala la li hawa ma al-insan si kwa ajili ya matamanio mtu ataka ataka kusifiwa huwa, mashallah, nihodari, wakurudi, nam, nihundi, kuwa mashallah ni hodari wa kurudi Na ni fundi amebobea kiilmu kama ilivyokuwa ahl al-ahwa Allahu subhanahu mitla an takuna bainahuma adawatan dunyawiyya au ikawa ni uwadui wa kidunia watu washindana au tahasud au uhasidi au tabaghdh au chuki baina wawili au tanazu au niza mzozo taib al-ri'asati juya utawala kila mmoja atakakuwa mtawala fa yatakallamu bima sawihi mudhira lin-nasi akawa zungumzia mwenzake mabovu yake akidhihirisha kana kwamba azungumzia nasihatan wa kasduhu fil batn al-ghad al-ghad shakhs nailha li maqsudhi yake katika siri nam ni kumwangusha mwenzake. Naam, wastifa'u minhu na kuchukua haki yake. Naam, kutokana na yule mwenzake ambaye kuwazuzana naye. ye malengo yake ni kwa ajili ya ushindani. Ni kwa ajili ya kujionyesha kuwa yeye anayo nguvu, kuonyesha kuwa yeye naam, yuko juu ya mwenzake. ndiye mjuzi zaidi ya mwenzake. Yote haya, aiyo. Fahada min amalishaitan ni katika matendo ya shitani yatakiwa aradu iwe ni mimbabi nasiha walillah alhamdu mwezimu subhanahu wa taala amewafikia wanachuoni pindi ilipokuwa ni mimbabi nasiha ikafikia umma nasiha zao kutahadharisha kutokamana na vikundi potofu kutokamana na wapotofu aiywa na kutokamana na akida ambazo kuwa na matendo ambokuwa ni ni potofu kwa ajili walikuwa na, ni nusuhan lillah ta'ala na wala haikuwa ni kwa ajili ya mashindano ni kwa ajili ya kutaka kushuhura kwa ajili ya kutaka jambo la kidunia nitaka kalamu kisha akasema mushoni al-sheikh Allah wa masahaba tabi na tabiin wa tabi'ahum ala haji na walaw katika mnendo wao qad in aqada ime afikiana imeafikianwa aivwa mwafikiano yao ala damil bid'i wa ahliha Kuz kukejeli na ku, kuizomea bidha na mubtadi'ah wa tahdhir na kutahadharisha kutokana nayo wa min ahliya, na ahli al-bid'ah kuwahadharisha ittiba' li wa sunnah kufuata al-qur'an wa sunnah falwajibu ittiba'uhum fi dhalika wajibni tuwafate katika hilo na, na wala tusijali hali au mtu ambaye kwa atasema kusiana na hilo inta kalamu rajuliy kitab al-itisam li nam wa kalamu shaykhul islam kadhalika ilotangulia utapata nam mambo ambokuo tutasheleza katika mlango huo msimamo wa ahli sunna nam didi ya almuqalifin wenyako khalifu alhaq ni madao ime fafanuliwa zaidi katika kitabu vya sunna na akidat aslafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in nadum kwa mukhtasar ta kama hapa wallahu aalam ndani ah. darasa ya mwisho inshallah mpaka chakapo afikiwa kutana tena katika likizo nyingine tuta Malaysia tatu 3 ambokuwa yamesalia bi idhnillah wallahu alam barakallahu fikum wa khairan